E'uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katira. Jematë ndërron vëllezër të nderuar, muslimanë dhe muslimane, të dërgjuar, të dashur dërgues të radios Islame. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. Falenderimet janë vetëm për Allahun gjëllëshe e nuhu që në dha mundusin të prijetojmë momente të veçanta në vënde të veçanta nuk mund të ishim ma mirë sësa në një shtëpi për e shtëpive të Allahun gjëllë alë pra në gjami dhe nuk mund të ishim në një dit ma të mirë dhe ma të begat jemi alhamdulillah në muajnë e famëshëm dhe të madhëruëshëm të Ramazanit, pra në kohën e më të mirit muaj të vitit. Si kurse, edhe vetë brenda këti muaj, jemi në më të miren ditë të javes, pra në ditën e gjuma. Elhamdullahi, robbilalemin, falenderimet janë vetëm pra Allahun Gjellëshe e Nuhu, i cili i begaton robrit e ti me mirësi dhe me të vërtet për ata që dinë të vlerësojmë Ne e sot, në këtë vend të bekumë, dhe në këto moment të bekumë, të bekume me të vërtet të jemi në mshire në Allahu Gjellësha në hu dhe në begatit të ti të, të pa fund. Gjëmatin të rrubë, Elhamdullillah, Elhamdullillah që në erdi këmuri i begat i Ramazanit, i qilin a mundësën ne agjerimin e ti. Elhamdullillah, që e përjetojmë dhe jemi sot në të parën dit të atimuj që është muaj i mëshires, muaj i falje se Allahu gjellësha në bu. është muaj në të cilin Allahu subhanu e ta'ala i largonë në robërit e ti dhe caktonë prapër robërit e ti largimin nga zjarë i gjahnemit, Allahu subhanu e ta'ala në baftin që Allah prej aty në të cilet i fal, i mëshironë i fshinë komplet gabimet të tyre dhe ndashtë Allahu në banë për e tyre për të cilë të shkrua në largimin nga zjarë i gjahenemit, amin. Elhamdulillah që Allahu në mundësoj të jemi në një muaj në të cilin besimtare të sinqer i përmbahën thirës a Allahu subhanu e teala dhe tyrus për e gjërimi në këti muaj. Elhamdulillah që jemi në një muaj ku punët janë të shumë fishuara, ku a i cili e falë një namaz të dëtëruar farës, ishë përblehet me 7-10 fish. Elhamdulillah që në mund që Allahu të jemi në një muaj, në të cilin Allahu subhanu dhe ta'ala, ati i cili e falë një sumnet, një vej për të pëlqyër për gamet a.s., e shpërblen me shpërblimin si kure ka falë një detyrë për detyrëve të islamit, Elhamdulillahi, robbil alemin. Elhamdulillah, gjëmatin dhe rum, falenderimet tona sa do të jenë të mëdha dhe të vazhdojnë, nuk i plotsojnë një mejetë dhe mirësita Allahu gjëllësha në hu. Në rratë të parë, sepse nga ka ba prej muslimanve, Elhamdulillah. Dhe në rratë të dytë, sepse nga ka uluzu dhe nga ka mundësu, plotësimin dhe kryrin e ibadeteve, urdëresave dhe gjanët me cilë është iknaqën Allahu Subhano dhe Të Almi. Gjëmatin dërru, vlezër të ndërru, sot vëtëse e kemi fillu me agjerim muajin e begat të Ramazanin. është muaj në të cilën, në të cilin besimtare dhe besimtaret shohin imanin e tyne, kalisin imanin e tyne. Pastroj trupin dhe mbi të gjitha shpirtit të ty në. Ky muaj Ramazani nuk është një muaj i thjeshtë dhe do sido, prandaj dhe valli <coughs> Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që ky muaj mos të trajtohet si i tillë. Është muaj i lartë dhe i beqatë, prandaj edhe sjellja ndaj si tij duhet të jetë e dej për lartësinë e këtij muaji. Pra ndaj e ka vequë Allahu Subhanu dhe Teala me agjerim të plotë dhe të pa ndërprerë. Thot Gjelo Ale, Eudh Billahimin e Shejtanur Rëgjim, Kuti baalikum usë jamu keme kuti baalem ledhina min kabëlikum leallekum të të punë. Ju është bë dëtyr juve, agjerimi, është të sikur se e kanë pas dëtyr edhe popujt për para joshë. Leallekum të të kun, dhe sharon në fundin e këtja jeti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, sharon qëlimin e këtja gjërimi pra që të bëheni të dëvoqë. Leallekum të të kun. Në një ajet tjetër, thot gjëllo ale, dhe ata pre, të cilët për jush e arrim këtë muaj, feljesomhu. Ma men shahidimin këmu shahra feljesomhu dhe a i cili për ju shë arrim ujnë e Ramazanit, felje somhu, të agjerojnë pra. Gjëmatin dërum, këmuaj, agjërimin e të nuk është fakultativ, nuk është me dëshirë ose preferencial, po është urdhër dhe detyrë prej Allahu Subhanu wa Teala. A i cili nuk i përgjigjët kësa e thirje, vetë se kam betë mrapa, a i cili nuk i përgjigjët sa e thyrje, vetëse ka shkatru shpirtin edhe trupin e ti, e përshërisim nuk është ësht me pëlqim, nuk është fakultativ, është i detyru e shëmë. Me këtë fjallë, nuk i kërcnohe mi askujtë, vetëm për tregojmë të vërtetën a gjërimit. Të gjithë, zakonisht, tregojmë pëlqimin, shpërblimin dhe atë që ka rrihet ose fitohet në përmjet a gjërimit Ramazani. Dhe gjitha këto duhet i kemi parasysh, shpërblimet e mëdha, knacina Allahu Gjelesha në hu, pastrimin e zemërs, afrimin me zotin, plocimin e urdëreses e pa fund mirësit janë të Ramazani. Por mos të harojë, se është detyrë për me a gjëru këtë mujë dhe i cili nuk e a gjërumë, a i karan gjynahet e ka Allahu gjellësha në hu, dhe e ka ekspozu vetën para dënimi dhe hiderimit të zotit. Mështë të harrojë, kështë një mui i cili është detyr të agjerohet. A i cili nuk e agjeron, a i vetëse thame i ka dhanë arsy Allahu subhanu të ala pra të drejtë që ta dënojnë për mos batimin orderesës. Peygamberi a lehe sëlatu e sëlam Po në gjiste shkallët e mimberit Dhe unë dalua ma si e bani hapin e par Dhe tha amin Mandej bani hapin e dy të ndalu dhe pra tha amin Bani hapin e tre të ndalu dhe përshëri tha amin Ma mrapa e pyten sahabet ja Resul Allah Për çka bani amin Sepse ishte praktik Jo zakonçme e hypjes në mimberë Pregamberi a.s. U përgjithë Erdi Gjebrail e mini Dhe me tha O Muhammed Qoft malku a i cili Pra largim nga mshira Allahut Qoft malku a i cili E një gjënë emrin tanë dhe nuk bjenë salavat Kure një në emrin e Muhammedit a.s. Me tha në a.s. A.s. Ose paqi Allahu të qof mbi të. Ose sallallahu alejhi dhe sellem, salavatet e ndryshme. Pra me bë va dua dhe me ra salavat për dashurinë në Allah. Ai që se bën këtë punë, ka thanë Ibrahim elejine alejhi salam, malkim për të, largqëf për të. Amin ka thanë Resulullah. I ka thanë largim largqëf për të, ai i cili e i zënë pletshnia prindtë tij tek ai dhe Hysmeti dhe Bindi ndaj tyre nuk bëhet shkakçi me fitu xhenetin e Allahut. I tha amin. Dhe ajo që ka lidhje me temën tonë, ka thënë Alayhis salam Jibejili Alayhis salam, largçoft, largimçoft, malkimçoft, për atë cili vjen Ramazani edhe shkon dhe atij nuk i falet. Dhe atij nuk i nuk i falen gjunohet dhe ai nuk hën mshirën e Zotit. Xhermatin nderu, ha mos vall, ka hedhur hapa të saktë. Ai që nuk agjeron në këtë muaj për mëmrit mshirën e Allahut, sigurisht që nëse mshira e Allahut arrihet me bindje dhe nën shtrim dhe pa xherimin e Ramazanit, pra nëse ecet në këtë drejtim, pa mirë po e bëjmë ne nëse që ne Jakibla. Nëse ecet në këtë drejtim për të arritur plaçin e Zotit, ata që nuk agjeron, vetë janë të esë drejtimin jetë dhe që janë të eqë në të kundër të në asaj me të cilën janë urdhëru o në u dhe billat dhe Allah në rujt pra ndaj vlezët dhe rungë musliman dhe muslimane e përshërisim dhe themi është detyr a i cili nuk e vepram ka gjyna dhe dënovet përthe ndërsa i cili e vepram ka knacina allot dhe shpërblimen e ti subhanu dhe te alë gjëmatin dhe rungë të këtë njëriu lufta e brëndshme midis trupit edhe shpirtit, midis epsheve dhe knatsive edhe bindjes në dajzotit është e vazhdushme edhe e tjil ka me qenë dherin momentin që robit atërzojnë shpirtit. E tjil ka me qenë. Dhe njëriu si mbasasaj në këtë dë luftim se kush fiton prioritet në bipale tjetër, ashtu janë edhe sjellit e njëriu. Pra e thonë dryshe Ti o vlainderu, ti o modrenderume, je ashtu si sillesh. Pra as e ljetuja tregojnë se çfarë jene në të vërtetë. Tregojnë se kush është u dominuar në vetveten ta në, në këtë luftën midis fizikës dhe shpirtërorës, midis epshelës dhe knacive dhe ndalesave dhe midis urdhëresave të Allahut të Allahut subhanuhu teala. Allah. Nëse ja kele ju vehtës, që mishi edhe trupi, dëshirat e ti, epshet e ti, egoja nefsit dhe kërkesat e vazhdushme të nefsit, të dominojnë, në bja të që është hyrnore dhe shpirtërore, sjelljet e njeriut bëhen si sjelljet e kafshës. Edhe kytë e reflektonë zdo njeri me sjelljen dhe përdiqëmërin e ti. Dhe nëse... Në këtë përpjekje dhe luftë e vazhdushme, i ka dhanë prioritet, i ka dhanë forcë, i ka dhanë fuqinë, shpirtërores, bindjes në Allahut Gjellegale, ranes në seshën dhe faljen e namazëve, a gjërimi në Ramazani dhe kërën e detyrimjeve të urdëruara, atëherë kjo në reflektohet në sielin në njëri. Dhe do e gjështë atë njëri në bindjen dhe Allahut dhe në kundërstim dhe shëjtanit kundër ati që vërpron të kundërten i cili është në bindjen dhe i shejtanit dhe në kundërshtim dhe Allahut Subhanu Ate Al gjëmatin dhe ru a mos është të drejt që njëriu të abaj dhehten si që ka qilësua Allahu gjëllësha nuhu thumë me rëdëdënahu thumë me rëdëdënahu me sfele sa fili më nejken abo ato mët ullët e të ullëtëve që janë mët ullët e të ullëtëve ata veprat e të cilëve janë kundërshtim me urdhëresat Allahu Allahu pra, e Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha ato. Foth Allahu xhallahu aleh prapë, e krijuam njeriu në formën më të mirë, por ai me veprat edhe punët e veta e ul veten, e fllishet veten, e poshton veten, duke u bërë atyne që ndjeqin dëshirat fizike, dëshirat e mishit, epshet edhe knacidit dhe kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala. Gjëmatin dërru, a mos valë jetë a një rjutë, është që i tre kanë që i ngusht, nga guzhina, në banjo dhe në dhomën e gjumit, dhe besoj e kuptonit simbolikin në të tre këty në shëmëveve që i dha, ka shumë njerës, që jetën nuk e kalojnë vëtëse midis këti tre kanë që i midis epshit për të ngrënë, nevojës për të aliru trupin Pra në toaletë më shkuk, edhe dhomës së gjumit, që po e simbolizojmë me knacit e trupit, por edhe në vojen që e ka trupi njerë ju dhe me thanë për me pushu edhe me fjetë. Ka njerës të cilët nuk arrinë me dalë dhëtë jash këti trekanëshinë. Pra dajzat Allahu Subhanuve Teala, ata të cilët jakthejnë shpinë në kësa e rrugë i këhasonë si kurse kafshë. Njerës që kanë vetë me epshe, ata i plotsojt dhe i këtu në bëllet, gjdo objektiv, gjdo sënim, ose gjdo model jetjeset i tyre, midis pëlqimit të epshit dhe plotësimit të ti dhe zë gjamate. E sigurisht që kjo rrug është në kunderstim me knacin, Allahu subhanu vë ta'al. Gjëmatin dhe rrumë në këtë mui, besimtari dhe besimtarja, mërë një amanet për mbi super, Plotësimin e festë Allahut, plotësimin në kuptimin, plotësimin në urdëresave të festë Allahut. Në këtë mujë, besimtari dhe besimtarja vërtetën i imanin e vetë. Përgameri a.s. ka thënë, sabri, durimi, është gjysa e imanit. Ndë që me ditë sa ke iman, atë herë shifë e sa ke sabrë. Edhe nërveshë gjy sa tën, sa që gjysa e imanit tënë është sabri që kejtë ndërsa ka thënë, a.s. gjysma sabërit është agjërimi. Do të thëtë këja agjërimi jonë plëtson ose shprej një të katër të nefes tonë, shprej një të katër të ne imanit tonë, bindjes tonë, në nështrimit tonë, e shifmi me një pun e cila jësës kërkonë sakrifici, a ma sakrifici të përbalushme me një pun të tilë, Arrim ne me plotsu, me vërtetu, një të katërtën e imanit edhe të bindjes tonë. Tek Allahu Subhanehu e Teala. Pegamberi Alehi Salatu Sallam ka thanë, duke kshilu që të arrujmë amanetin, me të vërtet, a gjërimi është amanet dhe le të arrujmë se cili prej ush amanetin e ti. A gjërimi është një dëtyrë e dhanën prej Allahu Gjeleshanëvu, prandaj gjithë dë njëni të plëpsoj këtë amanet, duke e rrujt gjithë e cili amanetin e vetë. Mi për gjëmatin dhe rrumë me të drejt mund të pysim, ne si musliman e dim që feja, ka i badetet të ndryshme, ka adhurimet të ndryshme, edhe ato shumë të larta dhe të lërsuara, po pse e gjithë kjo famë, pse e gjithë kjo rëndësi, pëse i gjithë këllë lëvëdrim dhe shpërblim për agjerimin, se ndoshta duke e kuptu vlerën agjerimit, rëndësin e ti, arrim që t'jemi edhe ma të motivum në përqafimin e këti i badeti. Gjëbatin dhe rumë për dy arsyn. Shumë të rëndësishme, e para, sepse agjerimi është prejhje e sinceritetit. Dhe me e vlerësu sinceritetin tanë, dhe me pa sa e i sinqert me Zotin, agjëron. E si do mos kur vjen urdhëri në mujën i bëgat për ma agjëron, dhe me dit sa e i sinqert, agjëron, dhe do kupto sinceritetin tanë, pse? sepse agjërimi është një i badet, një adhurim i fshet. Ne tanë kur falim namaz, detërimisht eh? dëshifën atë falim namaz, pur se agjërimi është i fshet mundë dhe nga diqka fshetë, asë pa nga pa po dikush me e vepru. Edhe në syte tjerve me kenë, prapë në regullat gjerushëm, me pi diqka me hangër, diqka prapë me i thyrë regullat a gjerinit. Por ja, nuk e bajmë, nuk e, e veprojmë, pëse, sepse është prejhje sinceritetit në mardhanjen e robit me zotin e ti i gjëllo alë. <coughs> Gjematin dhe ru, kur themi sinceritet është maksimumi sinceritetit dhe është një badet i cili kalitet me sabër edhe me durim dhe embullon atë vetëm sinceritetit vetëm aj mundet me i dalë në bal sepse pa sinceritet nuk mundën a me e kry sepse është i badet dhe adhurimi fshet kurdo ba mësve keni sinceret dhe i qipa e ba një veprim pra gjerimin Me e ba përsyet faqet njëzë dhe kurdo mundet me hamre me pi edhe ashtë kusht nuk e venrethën, ma shalla felani ashtu a gjëru, zotia ja prandohë. E në fakt, a i nuk ashtu a gjëru. Gjëbatin dëru, kushton me e pa sinceritetin e ti në zotin, leta masin vetin në Ramazan. Sa a gjërum, sa i bindet kurderit. Mos të thonë dikush, unë jam i sinqert e këzotit. Bilesun jam edhe më i mirë se filani e filani që përna shkoka në gjamië dhe përna gjëroka. Mështë të thoi në dikush. Dashuria dhe sinceritetin e zemë shprejt me vepra, me fjallë dhe me punë. A i cili pretendon që është i sincerën dhe i zotin, që e donë allohën dhe i bindet, a i e shprejt me vepra, dhe jo vetëm me pretendime dhe me hipoteza, se kush për a kua zemër në matë mirë, anjeni apo tjetër. Zëmatin dërru, kërkush nuk në ka vu në pozicionin e gjyçtarën, sa bukur e kanë thanë, nahë në dua u e lesë në kudahë. Ne jemi thjerë sa në rrugën e zotë, dhe jo gjyçtarë të njerëzve në këtë rrugë. Pra ndaj askush, mos të pretendojnë sinceritet, nëse ha ka këthu shpinën a gjërimin. Për kundrazi, për qafimi e gjërimit është shprejhje sinceritetit të njeriut me Zotin e ti dhe është shprejhje e imanit të pasër që dhe ka besimtarja se besimtarja në zemren e vetë. Gjëmatin dërum, a gjërimi i ka vështirsit e veta, por sinceriteti, dashuria ndaj Zotin, bindia ndaj ti, i ka përcen vështirsit e sigur që i ka përcen vështirësit. Ne ndosht a këtu ku jemi, elhamdulillah, e ka bërë zoti freskë, por e dimë që në vendet tona, në Shqipri dhe në Kosovë, temperaturat janë shumë të larta, edhe në bi katër dhe, edhe nuk është të thjeshtë ma aqëru, por a i cili, e donë Allahun e ti, dhe është i bindur ndaj zotit të ti, me dorim dhe me bindje, e fillon këti badet, duke shpresu në knatsin e Zotit me gjithë vështirësi që hasë. Po mirë, të dashturin e vetë, besimtarin e ti, besimtaren e ti, Allahu Subhanu e Taala e lënë në vështirësi, e lënë gazep, jo Allahi. Sa do që tjetët duksh me pamja për ato që nuk janë a gjërushëm, besimtari dhe besimtarja jëse nuk kanë vështirësi, kanë vështirësi, ama në kan vëd vetë vete, vullnet fortë dhe bindje me të cilat u Allahu s'ka vështirësi se nuk kaloi. Po subhanallahu, unë kujtoj, na tregojnë, kena edhe kena taku njerëz, vllëzën besimtarë dhe motra besimtare, që tash sot as ka ndruj jetë ose janë moshë shumë të thyme, që tregojnë se si agjeronin në ditë shumë të vështira në kohët e komunizmit. Edhe biles tu punu ta ditën në ar qahe i buza, digje i buza, besimtari dhe besimtarja të sinqerte ka lohu, nuk theheshin mrapa, nuk theheshin, nga dashuria dhe bindja të egzotë, po si ka mundësi, si ka mundësi, me përbalu tanat vështirësi, gjitha ato temperaturat, tanat lodhjet, o Allah i zemra e sinqerte, dhe besimtari dhe besimtare se përbalu, a e dini pse? Sepse gjëlle vë ale, Allahu subhanu e ta'ala nuk e lën mazdore i badet linë e ti, besimtarin e ti, besimtaren e ti. Allahu subhanu e ta'ala thot, o besimtarë, kuj ti drejtohet. Ka raste kur Allahu zhële shanu u thot në kuran, o njërës i mërtan marë, i përfshinë gjithë ratës e njërzore, dhe më dha një kshilë, një përosi, një urdëres. Ja, këtu thot, o besimtarë, nëse ju e ndihmoni Allahun pra fena Allahut pra jetni për këtë fe për kushtoheni në këtë fe për zbatimin e saj për mbrojtin e saj nëse ju e ndihmoni fena Allahut a i ndihmoni juve dhe u aforcon këmbët tuaja shpreja ju aforcon këmbët tuaja ju bënd të qëndrushëm ju për kushtoheni në fena Allahut Allah ju bënd të qëndrushëm dhe të fort në fene ti a mordë vest se ku ashtë sabri, durimi, edhe ku ashtë qëndrushmeria e gjitha ty një njëzve, që edhepse hasën me veshtirësi i ka përcen ato, të këbindja dhe dashuria, të këpërpjekja në zbatimin e fest Allahut, për të cilën Allahut ka përndru, ata që e bajnë këtë pun, Allahut do t'i bajtë të qëndrushëm në sakrificën dhe në përpjekjen e ty në. Thotë gjeloale, e ata që luftuan për hatrin tonë, Ne me sigurit do t'i orientojmë rrugës për tek ne, thot gjeluale. Ata që luftun, ata që luftun, jo vetë me armë, edhe me armë, po atë një skutim, edhe ajo është pjesë e fejtë. Aty kërë duhet edhe ashtë të nevojshme. Por ata që luftun, ata që përpichin për hatër të zotit, për qa gjërona gjërusi? Për hatër të zotit. Pse ndalohet nga ushimi, nga nevojat, nga kërkesat, që n fun Pse ndalohet? Për hatër të zotit. Pse balafat shohet me vështirësi të ndryshme në këtë përpje kjetë të ti e me gjitha të duran, isi në qertë e ka Allahu? Për hatër të zotit. E pra Allahu Gjelo Ale thot, e ata që përpje qënë për hatërin tonë, për hirë tonin, ne me sigurit do të i orientojmë rrugës për të ne. A nuk të Gjelo Ale, a gjërimi ju ashba të ty, leallekum të të kunë, që të bahenit të devoqëm Vani mekani devotsh me u baj devotsh a nuk thot te rritesh bindjen dhe ndëshrimin ndaj Zotit dhe te afrohesh tek Zoti pra te shkosh rrugës për tek Zoti te afrohesh po e Allahu xhalla shu thot ne me siguri do te orientojm rrugës per tek ne pra ky esh pergzim per Allah le ta dini vllazër dhe motra q jeni ajherush q ne me ky ajherimin ton jemi tu kor sukses sepse na ka udhzuu Zoti me 100% e thënë ta jetë Kurani ne do ti orientojm rrugës për tek ne pra ne me këtë xherimin ton jemi rrugtar <coughs> jemi rrugtar për tek Allahu subhanehu ve teala dhe ndoshta Allahu do ta arrijm qëllimin e xherimit la lekum tek te kun që ju të bëhenit të devoqëm, pra që ne të bëhemit devoqëm dhe të ecim rrugës të këtë Allah subhanu vëtë alë. Mirë po, a i cili nuk ka gjeron, a i cili i shëpë vështirësit, mësyt e ati që nuk e ka murë zemërn me bindin dhe i zotit. A i cili është tërhek nga kjo garë, nga kjo sezonë, i bereqetëshëm dhe i begatëshëm i ofertavet Allahu subhanohet e ala si është puna adi, e di nëse këto të parët agjeruësit dhe agjeruësit janë duke eks rrugës për tek Allahu duke arritë dhe voqëmërin sa ma shumë që afroën a që më të devoqëm bahen pra e plëcojnë qëllimin agjerimit të tyre të të dy të thotë për të gjëllëvale Allahu nuk e prishë gjëndje në një populli pra nuk ju a largonë mirësi dhe begatit përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre. Do të thotë dikush çfarë është lidhja e këtij ajet me mosazhurimin? Njeri është në mirësi dhe begati prej Zotit. Është në mirësi dhe begati të vazhdueshme prej Allahut xhalesh. Mir, po çan do? Njeri me veprimet e tij e prish, e ndryshon gjendjen me të cilën është. Duke pas dëshira epshe, e fshe, ëh, knatësi, urdhëresa të nefsit, për mos bindet ndaj Zotit, ai çfarë bën? Ai shton këtë mosbindje. Mirëse para Ramazanit angazhohet me gjëra të ndryshme dhe nuk i plotson urdhëresat për cilas të urdhërua. Po atë kur vjen Ramazani, fushës ose ميدanit të efsheve dhe të knatësive në cilën e ka hedh nefsia e tij, ai i ashton efshë e ndryshon gjendje në ti për keqë. Pra Allahu nuk e prisht gjendje një populli, për dere e sa ata të ndryshojnë vetën e tyne. Nga një gjendje e keqë ku ishte, kalon në një gjendje edhe më të keqë. Vajzdon me gjinohet e tia, edhe është të keqën duke mos a gjëru Ramazani. Gjëmatin dërum, vlezën dërum dhe, dhe motran dërumen, Allahu Subhano dhe Teala, një njeri u të tijil, nuk do t'ja të regojnë rrugën për të kaj Sepse kënjeri nuk po lufton Nuk po përpicet në rrugën e zotit Pra ndaj dhe kam të ti Ska me këndë forcume Ska me këndë i qëndrushën Pse? Sepse aj ja ka këthy shpinën kësaj rrugën Dhe thame par Nëse që limja gjerimit është arritja dhe voçmëris Dhe dhe voçmërija është kësaj rrugë drejqave Sin qa Allah Ata janë në të kundër të nësaj Sepse vetëse janë lërgu Gjëmatin dhe rrugë Te nderuam vëllezër musliman dhe të nderuara motra muslimane. Ndër ju vëllezër që jeni prezent dhe të gjithë ju që dëgjoni nëpërmjet valve të radios Islam. Na ka ardhur ne ju muj për të cilin nëse do ta dinim vlerën hak edhe të vërtet që e ka. Wallahi do të kishim dëshiruar që ton viti me ken Ramazan bo me jadit vlerën, shpërblimet, arritjet që i ka këmuj, shancet që i epen besimtarit dhe besimtarit, favoret që i mërë, a fërsin të cilën e arrin të këllohu gjëllëshanuhu, në përmjet këti mui, si kur të jadinim vlerën, do të kishim dasht që me kaj në Ramazan i gjithë vitit, do të kishim dasht që mos të shkëputemi as njëherë, Prej begative dhe mirësive të këti muaj Vlezën dhe rëmë Musliman dhe muslimane Le të garoj me një një tjetëri Për hajrë edhe për punë të mira Në këtë muaj janë hapë dyrë të rahmetin është të shtrim bi kriesat e Allahut Mshira Allahut Gjello Al Allahut Subhanu e Teala E ka ba këtë muaj Muajin e sezonit të ofertave Pra ndaj, letë bajnë garë njëni me tjetërin, se kush ma tepër, i merë dhe i shfridzën oferta që i ka hapë Allahu Gjellësha në hu në këtë mujtë e bëgatë. Dhe përfundojmë me ajetin e Kur'anit, ku Allahu Gjellësha në hu në nëndzit në dhe voqëmëri dhe dhëtë, e u dhu billahimin e shërtani e vrajim, felidhalike, felhjetërnafe, silmute nafisun. Për një këto, letë bajnë garë ata që dojnë me bagaratë. Në bindin dhe i Zotit dhe në dëvoqëmëri, letë përkushtohen besimtarë dhe besimtarët dhe letë gajrojë në hajrë dhe mirësi me njëri tjetërin se kush është mej dëvoqëm dhe mej përkushtuar në rrugën e Allah. Allah o gjëlo ale në bafë për e atyne të cilët angazhohen maksimalisht, të cilët përpicën dhe japin maksimumin e tyre për me marë sa ma tepër nga mshira nështë nga shpërblimi dhe nga knatësia dhe afrimi me Allahu në gjellë shanëru në këtë mujtë e begat. Allahu me amin, wa alhamdu lillahi, rabbi lalemin. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.